eftermiddag, og velkommen til Spark. Mit navn er Frederik, og jeg sidder sammen med Silas. Hello. Hej, hej. Øh... Vi fortsætter sæson 2 herinde på Spark nu, hvor sidste udsendelse, der havde vi et interview med seriebomberen Alexander Vælding, som er efter en ny klub, hvor han er ude og træne med Lysing. Og i dag så fortsætter vi bare, kan man sige, hvor vi slap. Vi skal snakke fodbold i dag, fordi vi er fodboldprogrammet jo. Superligaen er som sagt ikke helt begyndt endnu. Det er først i den her weekend, der begynder. Så det bliver måske lidt et, kan man sige, et sløvt afsnit, men vi vil prøve at gøre det så, så godt som muligt. Ja. Øhm, inden vi går i gang, så vil vi gerne lige sige, at øh, det her afsnit, I hører nu, her fredag, det er optaget om onsdagen. Vi siger det på grund af, at øh, der er en øh, sag, kørende lige pigtigt med Lyngby, om de går konkurs eller ej. Og hvis vi øh, udtaler os på en eller anden måde om, at øh, der er sket i landet øh, i løbet af torsdagen og fredagen, vi ikke kan sige noget om, så skal I ikke sidde der og tænke, øh, det er da mærkeligt, hvorfor nævner de ikke, at øh, Lyngby ikke er gået konkurs, når de... Øh, det er bare lige sådan en lille information, så det ikke virker så forvirrende, når I hører det på fredag. Yes, godt. Og lige en ekstra ting også, Æ, angående iTunes, nu har vi sagt det så mange gange herinde på Spark, at I kan gå ind og høre os på iTunes, og vi lover, at vi er på iTunes. Vi skulle egentlig have været på iTunes nu, men der er et problem herinde på Aarhus, denne radio med nye podcast. De kan ikke få dem øh, lagt ud på iTunes lige pt, så det er ude af vores hænder lige nu. Men de lover, at det skulle ske inden for den nærmeste uge eller to, så så skulle vi gerne være på iTunes. Yes. Jeg har faktisk også lige en lille opdatering. Nu sagde vi, at vi i sidste afsnit havde Alexander Vælding på besøg. Og øh, jeg har jo jeg har lige snakket lidt med Alexander, og, øh, og der er lige en lille opdatering på ham. Han har været med til sin første træningskamp øh, for Lysing, hvor han øh, spillede hele anden halvleg. Han fik ikke scoret, men, øh, men han har til synlærende givet et ret godt øh, billede af, hvordan han er som fodboldspiller, fordi at de har faktisk inviteret ham med på sin træningslejr i Tyrkiet. Så øh, så der er en lille opdatering på Alexander der, og, øh, og jeg skal nok komme med flere, når jeg ved noget som helst om ham. Det, øh, så det er rigtig spændende at følge med i, og det synes jeg også, I skal til at gøre, hvad Ej, der sker med ham. Det er super fedt. Ja, uh, yeah. men ellers så synes jeg, vi skal gå i gang med dagens uh, afsnit. Uh, det bliver et, uh, et uh, specielt afsnit, fordi der som sagt er ikke så meget at snakke om lige nu, på grund af uh, Superligaen snart begynder, men vi... Be det starter sådan med, at vi snakker Lyngby, fordi det fylder rigtig meget medierne i den her Superliga-klub, som sagt, som er ved at gå konkurs højst sandsynligt. Så skal vi ind og lige runde pokalkampen mellem Brøndby og FCK. Det var en, en rigtig god kamp, og der var rigtig meget at snakke om der. Og så til sidst øh, i del af programmet her, så skal vi lige ind og kigge på holdet.dk, fordi Silas og mig, vi har hver især sat vores hold, så vi er klar til Superligaen. Og så vil vi lige gå ind og nævne, hvorfor vi har valgt de her spillere, og hvad vi regner med, der kommer til at ske øh, i løbet af sæsonen. Yes, så det er dagens program i det store træk. Godt nok, så synes jeg bare, at vi skal lægge ud med Lyngby. Øh, de fleste, der er fodboldinteresserede, og også inden for dansk fodbold, de ved godt, at der er en, øh, en del snak om Lyngby lige nu, på grund af, at de netop øh, højst sandsynligt går konkurs. Øh, faktisk i tirsdags, øh, der var det, at øh, spillerne de sagde, at I skal have udbetalt her til, øh, ind, Altså hertil. Og hvis I ikke har det, jamen så kan spillerne faktisk gå ud og finde øh, nye klubber, hvis de har lyst til. Øh, og det har de så ikke gjort endnu, øh, hvad vi ved i hvert fald. Nej, men det står dem altså frit for fra nu af, og, øh, og som vi sagde, så er det her program altså optaget om onsdagen. Så hvis der er sket noget inden fredag, så må jeg altså ikke komme og, og bonge os i hovedet over, at vi ikke har nævnt det. Fordi hvor vi sidder nu, så har vi altså ikke hørt noget. Men, øh, men er der ikke nogen profiler, vi kunne forestille os, der smutter øh, i løbet af ikke ret lang tid, hvis ikke situationen bliver bedre? Øh, jo, øh, de har jo allerede... Øh, højst, der, der, der, de har lavet to indkøb øh, la Simons den her venstrebag, de hentede i Sverige øh, for Østers. Øhm, de har ikke betalt hans strandforsum til Østers endnu. Og det har også betydet, at øh, Simon Strand faktisk allerede ifølge de fleste medier er smuttet til en ny klub, øh, Dalkurt, en oprykker i Sverige... Øh, og det ser ud til, at han øh, tager derhen nu. Øh, jeg håber selvfølgelig, at Østers, de får deres penge stadigvæk, for det vil være virkelig en ærgerlig situation for Lyngby. Øh, altså, nu går de konkurs, det er selvfølgelig ærgerligt, men også mere ærgerligt, hvis de ikke kan levere de her penge til Østers. Øh, derudover så er der rygte om, at deres store profil, øh, Mikkel Rygår. Øh, den her kreative offensiv midtbane, han har mange bejler for, for udlandet, også i og Danmark. Øh, jeg, jeg tror faktisk, de fleste klubber i Danmark de kan bruge en spiller som Mikkel Rygår. Så øh, der er lidt allerede nu, Uh, og der er snak om, at um, ham her mod Said, de er også hentet fra USA, at uh, han måske også er allerede på vej væk igen, uh, fordi at de har ikke uh, udtalt løn til ham heller ikke. Um, og så George måske i angrebet, som er lejet for Randers, han skal måske bare tage retur til Randers allerede nu. Der er i hvert fald en masse spillere der, som hvis som, som fremtid er meget usikker på nuværende tidspunkt. Uh, jeg læste også, at, at Østers har at de har været ude og revse uh, Lyngby rigtig godt og grundigt, fordi at de er virkelig utilfredse med, at man kan kan lave et køb af en spiller, og så en uge efter altså stå på randen af konkurs, og altså ikke have penge til at betale det. Det er yderst uprofessionelt, og at man ikke har set det komme, men simpelthen bare har været i at købe spillere, på trods af, at man ingen penge havde. Øhm, og der kan jeg sådan set godt følge Østers i det, at det er ikke særlig forsvarligt, og man burde måske have set det komme, i stedet for at se, okay, vi har dårlige regnskaber, vi har ikke nogen penge, lad os gå ud og købe nogle spillere. Det er ikke sådan, man, øh, man typisk ville gøre det. Det ville jeg i hvert fald ikke gøre. Hvis jeg kan se, at jeg har ikke nogen penge på kontoen, der går lang tid ind, der kommer nogen penge ind på kontoen. Jeg går ned og køber en kage. Det gør man altså ikke. Øhm, der er et eller andet der, der er gået helt galt, og det er jeg helt enig med Øster i, at det er virkelig uforsvarligt. Og det er selvfølgelig en rigtig træt situation, som det bringer Øster i. Ja, og jeg så også, at Silkeborg-træner Peter Sørensen har sagt det helt samme også, det der med, at han, det vil være ærgerligt at se at vil gå, øh, gå konkurs. Men den måde, de agerer sig på økonomisk, øh, så er der altså konsekvenser, og sådan skal det altså svære. være. De kan ikke bare, som du siger, bare gå ud og, og smide med pengene de ikke har. Øhm, det, det, det, det er selvfølgelig ikke over endnu. Øh, det er ikke officielt, at de er gået konkurs, fordi de, har, de snakker øh, konstant med klubber, der har været rygter om Klub Brygge, den belgiske topklub, der har været rygter om Premier League-klubber, Brighton for eksempel, øh, har været ind og, og nævnt. Øhm, Ja, ja, det, det er som sagt bare rygter, fordi der er ikke noget, der er blevet bekræftet endnu. Men vi håber da selvfølgelig, at Lyngby når på en eller anden måde at redde den her. Men jeg så faktisk nogle interessante sådan, kommentarer fra diverse øh, fodboldinteresserede i, i Danmark, at de lige før de håber, at Lyngby går konkurs, netop på grund af det her røg, de nu har fået som klub, netop med, at de ikke betaler transfersummen til, til Østers og ikke kan udbetale løn. Hvem gider så til Lyngby som spillere, når det har det her røg af, at det her det kan måske ske igen? Eller øh, hvorfor er de så øh, uansvarlige, når det kommer til de her professionelle situation gang gange Lyngby, de er stået i en rigtig dårlig økonomisk situation. Så, så de begynder efterhånden at skabe et billede af, at det faktisk bare ikke kører særlig godt økonomisk i Lyngby. Øhm, det, det, det er bekymrende, at en klub ligger og, og har de problemer her flere gange, øhm, det er uansvarligt for både af ledelsen og, og at det hele område, altså hele det der er omkring Lyngby, atmosfæren omkring Lyngby, det er bare lidt en tabermentalitet også, altså at man at man ikke kan finde ud af at holde sig inden for sine budgetter. Det er øh, jeg synes det er Ja, jeg er helt enig. Vi, som sagt, vi kan nå at ændre så meget det her, men jeg synes godt nok, det er en utrolig situation. Det kan jo betyde, at hvis Lyngøby går konkurs, så er de automatisk nedrykket jo, hvilket betyder, at der ikke er nogen anden Superliga-klub, der automatisk nedrykker. Det kommer ud i playoff-kampe, og der så jeg faktisk, der var snak om, at i princippet så kan man begynde at overveje at tabe kampe med vilje af nogle bundholdende, fordi de hellere vil ende i, pulje, i nedrykningspulje med, med Lyngby øh, frem for nogle af de andre, fordi så har de en kamp mindre, fordi den automatisk ikke skal spille så, fordi Lyngby ikke kan spille. Øh, så det, det er en speciel situation det her, og det vil ændre Superligaen en del her, i hvert fald det nye system, der er blevet sat op. Øh, det skal lige siges, nu du siger, at, at Lyngby automatisk er rykket ned. Det er de faktisk ikke helt, øh, fordi at hvis nu, altså, Lyngby ligger ikke på sidste pladsen på nuværende tidspunkt. Og, øh, og det kræver for, at Lyngby bliver dem, der rykker direkte ned, jo, at de kommer på sidstepladsen. Fordi at selvom de går konkurs, så beholder de faktisk de point, de har på nuværende tidspunkt. Øh, så det vil sige, at, at, at, at det er Randers og Helsingør, der ligger under dem, eller kun Randers, det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald, så kræver det altså lige, at Randers, de overhaler Lyngby før Løngeby direkte nedrykker. Nå jo, men det, er jo, det sker jo højst sandsynligt. Altså, de kan jo ikke få nogle point ind, de får automatisk, øh, hvad kalder man det, en 3-0-nederlag, hver gang de spiller mod et hold. Øhm det, det, jeg synes, det er en spændende, nej, ikke en spændende, men en, en jo øh, udvikling af Lyngby, når man så på, hvor gode de egentlig har været i, i, i sidste sæson, og hvordan de har været ude at spille europæisk, og nu, nu ligger de til, til en opløsning lige pludselig i klubben, og der er så mange spillere, der skal ud og finde nye klubber, hvis der er øh, rigtig mange profiler. Mikkel Andersen, den her tidligere Midtjylland målmand han kan jeg højst sandsynligt finde en, en klub rimelig nemt. Øh, George til Randers, der er Esper Christiansen, øh, Michael Lum. Øh, der er rigtig, rigtig mange spillere i den her klub. Så på en eller anden måde, hvis de bliver reddet super godt, men det er også meget spændende at følge den her opløsning, for hvis det sker, så skal vi altså se en masse nye spillere rundt i Superliga, måske eller, eller i de nærmere lande i Sverige Norge, hvis det er. Men øh, ja, der er jo ikke så meget mere at sige om Lyngby andet end, øh, jeg tror, at de fleste fodboldinteresserede de håber selvfølgelig, at, øh, at Lyngby overlever. Yeah, ja, der er nemlig ikke så meget at sige, fordi på nuværende tidspunkt ved vi ikke mere, end at der er rygter om, at nogen vil købe dem, de har ikke udbetalt løn, så spillerne står frit for at, øh, at finde nye klubber. Hvad der så kommer til at ske, det skal vi ikke kunne sige. Øh, der er ikke så meget mere at sige om det lige nu, så skal vi hoppe videre. Ja. Yeah. Uh, lad os gå for lidt uh, det her, den negative nyheder til over til lidt mere sjov uh, mellem den her pokalkamp, der var mellem uh, Brøndby og FCK. En genial start på, på fodboldsæsonen igen. Uh, de to uh, yeah, største hold i Danmark møder hinanden. Uh, New Firm, som de kalder det, når de spiller mod hinanden. Uh, hvert hold Øh, har sine styrker. Brøndby, de har holdt på deres profil. FCK har hentet øh, stærkt ind, især i Victor Fischer. Øh, vi så og så kampen begge to, øh, og jeg skal bare sige, jeg synes, det var en, en, en rigtig god kamp. Det var en underholdende kamp. Netop. Øh, fansene var, var højlytte, øh, de var øh, støttende. Øh, spillerne på banen var aggressive, de var øh, hurtige, de var kreative. Øh, men jeg tror, der er en mand, vi er nødt til at snakke om i den her kamp, som virkelig tog øh, Ja, to hele... Gjorde det til sin kamp i hvert fald, det er Victor Fischer, kan vi sige. Ja. Øh, Victor Fischer, han kom jo altså ind i halvejen øh, og spillede hele anden halvejen. Øh, er, det er tre dage siden, øh, på det tidspunkt, at han kom til klubben. Øhm, og da han går på banen, så kan man altså høre i baggrunden, at hele hjempublikumet de råber altså, Victor Fischer. Så, øh, så der er altså en altså, spændt atmosfære omkring, at han går på banen. Øhm, og den synes jeg bestemt, at han indfrier den forventning, man har til ham. Øhm, første gang, man sådan rigtig ser ham på bolden, der dribler han øh, en, to-tre spillere, øh, bliver så fanget i feltet af Christian Nørgaard, og man kan diskutere, om der er straffespark eller ej. Øh, men Fischer han formår altså at drible hele vejen op her, og kommer næsten frem til en, til en stor chance, øh, nærmest første gang, han har bolden. Øh, man kan godt se, at han er beholdet han går også ind og tager frispark, hjørnespark. Det er, altså på det tidspunkt, tre hver, siden han kom til klubben, som sagt, går ind allerede der og tager øh, hjørnespark og frispark og lurer mig, om ikke hvis der havde været kommet strafespark, så havde han også taget det. Ja, det havde han sikkert. Øhm, så kan man jo sige, skal han det? Ja, det skal han formentlig, fordi han er en spiller med høj kvalitet. Det var dog... Fedt at se synes jeg til sidst, hvor FCK de havde et, et godt, et direkte frispark at det var Skov, der fik lov til at sparke det, og ikke Fischer bare fordi, at han er den af, men han ved, at Rupert har det her spark der kan, der kan være farligt, og det var det også det var en, et rigtig godt frispark, Rupert Skov han uh, udførte, selvom den ikke gik ind, godt nok men ja, øh, hele kampen den var næsten øh, altså, fokuseret på Victor Fischer, da han kom ind i ja, halvleje. FCK blev et helt andet hold, da han kom ind. Han blev meget jeg øh, bevægende. Han kom ned og hentede bolden, som sagt. Frem for bare at være angriber, hvor sådan en som øh, Soterio måske bare har blevet i angrebet og ventet på bolden. Øhm, så gik Fischer simpelthen ned, og det er måske også fordi, at det skyldes, at han har en fortid også med at spille på kant, selvfølgelig. Han gjort det rigtig meget i sin karriere, og så er han måske vant til at komme ned og hjælpe med i forsvaret, når det er. Øhm, Det skal dog sige at FCK de tabte kampen. Og det er også fortjent. Altså, ja. Det er en 100% fortjent sejr til Brøndby, for de var det bedste hold. Netop. Øh, vi snakkede om, at øh, det var et nyt FCK-hold, der kom ud. Og det synes jeg også. Øh, jeg tror, at S.K. vil have vundet... De har spillet på den her måde øh, mod alle andre. Måske ikke Midtjylland, men øh, Superliga-hold. Og det er også, når de spiller mod Randers øh, her på lørdag. Jeg tror, at de kommer til at udredere Randers fuldstændig. Øh, jeg tror, at han kommer til at score, score i den kamp. Fordi øh, grunden til, at, at han ikke kom til mere i den her kamp, det, det skyldes Brøndby's øh, stærke defensiv. De har en brilliant øh, styrke med, med Røger og Hermansson og og Nørgaard også. Øh, så jeg tror, at det var fortjent, at FCK de, de tabte den her, fordi Brøndby de var så stærkt defensiv. Øh, og den, de få chancer, som Brøndby havde, den, den straffede de jo på, som man med Vildtjeks mål for eksempel. Ja. Nu nævnte du også lige tidligere Robert Skov. Han øh, gjorde altså også en rigtig god figur, og det, jeg synes umiddelbart i den her kamp, at det lignede, at de to offensive øh, indkøb i form af Robert Skov og Victor Fischer det er rigtig god indkøb, og det bliver en giftig offensiv i, øh, i den kommende tid her. Øhm, der har de gjort det rigtig godt, og det er altså spændende at se, hvad der kommer til at ske med, øh, med dem, hvad de kommer til at levere af flotte præstationer for FCK. Ja, øh, jeg tror også, at øh mod Randers på lørdag, så på grund af Sotirio, han, han kom ud med en skade i halen jo, i en, han kunne mærke noget af lysken, sagde, sagde de. Øh, så tror jeg, at Fischer kommer til at starte med Pavlovich i angrebet, og så ser vi en falk og rober på hver sin kant. Øh, det var en falk, det var sådan en 50-50, synes jeg, i øh, han havde den her kamp. Han havde nogle virkelig, virkelig gode, øh, kreative løb inde, inde i banen, men også en kæmpe chance, han brændte, øh, hvor han sparkede forbi bolden simpelthen, øh, og kostede måske et point for FCK der. Han har øh, ligget hele natten og rykket sig i sit langhår. Ja, det, det skulle han i hvert fald øh, have gjort, hvis, det, hvis han ikke har gjort det. Øhm, det er nu, han skal bevise, øh, at han er god nok til, øh, til udlandet. Han skal tage det her chance nu, den her chance, han får nu, hvor Werbys øh, er væk. Han får lov til at få venstre kanten højst sandsynligt, hvis nu Fischer han skal op i angrebet. Øh, det skal han altså, øh, det, den chance skal han tage nu, For ellers ender det med, at han bare spiller i FCK, og så kan det være, at han ryger ned til, til et andet øh, Superliga-hold, ligesom hvis, hvis han ikke ja, griber chancen, som der. Ja. Yeah. Øhm, jeg synes også, man kan roes øh, lidt FCKs forsvar. Der har været lidt problemer, øh, især med Lyfner. Jeg synes, han så stærkere ud i den her kamp. Han har ikke lavet så mange fejl. Der var nogle fejlafleveringer, som han altid gør. Øh, det skal da også siges, at man valgte at bruge bøjelsen i mindreforsvaret i den her kamp, frem for at bruge en Vavro, for eksempel. For Johansson, han er ikke klar endnu. Så man valgte en Bengtsson på venstre øh, bag og så en bøjelsen i mindreforsvaret. Og man tror, man valgte Bengtsson muligvis ud fra hans Øh, mere erfaring mod Brønd Brøndby. Han har spillet nogle kampe før, tidligere for FCK, og måske også bare, fordi han har den her egenskab til at lave nogle gode indlæg, selvom Bøjlesen selvfølgelig også kan det, men Bengtsson kan ikke spille med der Man må sige til gengæld, at valget af Bengtsson, det gav ufatteligt meget bagslag. Øh, Bengtsson, han var klart den dårligste spiller på banen. Øh, I hvert fald den dårligste spiller for FCK, og han var også altså, den dårligste på hele banen. Han var sådan set hovedgrunden til Brøndbys øh, scoring, Øhm, han vælger at drible ind i, i, i feltet øh, en gang, og, og slipper heldigvis godt fra det første gang. Men han vælger så øh, at, at få bolden øh, i en total ufarlig situation, og så lave et træk, øh, eller i hvert fald få en ikke bolden under kontrol på noget, som er fuldstændig ufarligt, men altså er det, der så ender med at skabe målet. Han... Øh han får altså dumpe karakter, hvis jeg skal give ham det. Øhm, hvorimod, øh, så kan man sige, at den bedste spiller på banen, det ville jeg jo mene, var Victor Fischer. Så FCK de havde altså både den bedste og den værste spiller på banen. Ja, yeah. um, jeg synes også, at uh, han viste god form. Uh, han havde nogle farlige chancer. Det var vildt at skåde målet godt nok, men han er også bare med den her typiske, at han er på den, den rigtige uh, sted, når, når bolden ind kommer, så sparker han bare til den, så går den ind. Men jeg synes virkelig, at selvom de tager på kampen med FCK, så kan de godt være glade for den udvikling, de har været inde i. Jeg tror, det bliver rigtig spændende, når Santander også kommer tilbage. Johansson kommer tilbage. Hold op et stærkt hold, de kan stille. Og hold op, det bliver svært for mange af de her Super hold at ja, spille mod dem. Især med Fischer, hvis han kan fortsætte det her. Jeg tror, han bliver rigtig, rigtig god for FCK. Og jeg tror, hvis han, han rammer sit topniveau, så kan det godt være, at han allerede ryger til sommer muligvis. Ja. Jeg glæder mig også rigtig meget til at se, når Santander er tilbage. Især fordi, at Fischer er mere den her tekniske øh, dribler, boldspiller. Øh, og Santander er meget den her målrev, øh, som, som er rigtig god med hovedet blandt andet. Som Fischer nok er knap så god til. Så de to i en duo på toppen, det kunne være rigtig, rigtig, rigtig spændende at se. Øh, med Fischer som noget kreatør. Og så, øh, så øh, Santander som målskoren. Og så kan man jo håbe, at når Johansson kommer tilbage, at man så skubber Bøjlesen ud på den venstre bakke, og han så permanent bliver der, så han ikke skal rykke frem og tilbage. Fordi jeg tror ikke, at det fremmer hans chancer for VM-deltagelse, hvis han bliver ved med at være midterforsvaret, Fordi der har man så mange stærke øh, midterforsvare på det danske landshold. Og hvis han ikke får lov til at vise ud på den venstre bak jamen så tror jeg ikke, han får lov til at komme ind som en, en, en bak, øh, indskiftning, hvis det er. Så bliver der prioriteret på nogle, måske en Jonas Knudsen. Øh, så han skal derud og vise sig nu. Og Bøjlsen er også bedst på bakken. Han er bedre på bakken, end han er i det centrale forsvar. Og øh, ifølge hans eget udsagn så er han altså også bak. Han er ikke centrale forsvarsspiller. Nej, så øh, det kan være den her forkærlighed, Ståle har til Bengtson, der lige skal, der skal lige fjernes nu. Fordi Bøjlesen, når han rammer øh, et, sit rigtigt høje niveau, så er han bedre end Bengtson. Og så er han også øh, sindssygt god til at lave de her indlæg, hvor der, han kan blive afgørende. Lige præcis. Så øh, det, det, det er et, et, et stærkt FCK-hold, jeg tror, vi går i møde nu, især når de er øh, skadesfri, øhm, men man må heller ikke tage noget fra Brøndby. De ser utrolig gode ud. Øh, jeg tror, de kommer til at presse FC Midtjylland til det sidste her. En fejl for Midtjylland, og det kan allerede være, at det sker den her starten her på fredag, hvor de, eller i dag, når I hørte det, øhm, mod Horsens. Øh, den kamp er så svær i Horsens, og hvis de taber på ingen der, så tror jeg, Brøndby går ind og straffer, fordi de skal mod Lyngby, som måske ikke kan stille hold hvilket betyder, at de vinder automatisk, og så tror jeg bare, at de kommer ind i den her steam, fordi de ser så stærk ud. Det sidste, jeg har hørt, det var, at Lyngby ikke har råd til spillerbussen. Så, øh... ja, okay. um... så jeg tror, at man skal som udgangspunkt gå ud fra, at de ikke kan stille hold. Ja, så øh, det, bliver, det bliver nok tre pointe, og det, det presser selvfølgelig Midtjylland allerede nu, for så ved de, at de skal ud og levere øh, mod Horsens. De kan ikke bare øh, nøjes med en uregiver, for eksempel. Um, så det bliver spændende. Men, uh, igen, Øh, uh, har ikke mistet nogen profiler, de, uh, der har været rygter meget, men, de holdt på den her tro, hvor det kan, den ser sig stærkt ud. Uh, det var fedt at se en Kasper Fisk og få spiltid over en Halimi, for eksempel. Han, uh, han ser virkelig god ud, uh, dog, uh, lidt, uh, lidt sløv på tidspunkter, men, uh men sikkert start og start af fodboldsæsonen med her igen med den her vokalkam for den var fantastisk, og det var FCK, der gik videre, og det betyder nu, at de skal møde Sønderjyske i kvartfinalen. Og jeg tror for højst sandsynligt godt, at FCK, nej undskyld, Brøndby, de kan gå hele vejen nu og vinde den her vokal faktisk. Ja, det tror jeg også sagtens. Jeg tror, vi kommer til at se, hvis ikke de møder hinanden inden, så kommer vi til at se en finale mellem Brøndby og Midtjylland. Det kunne blive rigtig spændende. Øhm i den her kamp, der lige har været med, med FCK og Brøndby, det kunne lige så godt have været finalen. Men øh, når men nu FCK er ude, så, så ser jeg en finale med Jelling og Brøndby, med de møder hinanden inden. Øhm, ja. Så er der også. Jeg har hørt lige en sidste kommentar til Kevin Mensa. Eller til Brøndby. Det er Kevin Mensa. Han, øh, han er blevet revset lidt af så. Øh, før. Hvor at han siger at, øh, med, med egne ord, at Mensa skal se at få røven med sig. Han, øh, han har, han har et talent. Øhm, og det er der ikke nogen, der benægter, og det gør Sornikker heller ikke. Men, øhm, men han har altså ikke været god nok til at forløse det. Øh, den nyeste i sagen, er, at Sornikker har været ude og rose Kevin Mensah nu, og, øh, og sige at han virkelig har oplevet sig, og, øh, og han kan blive spændende at se nu her i den kommende tid. Ja, øh, det skal lige nævnes, hvorfor Silas snakker om Kevin Mensah måske. Det er, at hans vivor øh, gen ind i ham, der lige øh, ser, bliver så glad hver gang, mens han får rose. Øh, men det, er også, det skal vi da også snakke om, fordi jeg tror, at hvis han bliver, så kan han blive en vigtig spiller for dem. Måske ikke så meget den her sæson, men jeg kunne godt se det til sommer, hvis en Mukhtar han for eksempel røg, eller de ikke får forlænget med en Halimi i Mainz for lejeaftalen, så kan han komme ind og måske spille den her offensive midtbanerolle, som de har i den her diamant. Fordi når de får en ure ind, de har en Vildtjek, og de har en Puggy, der højst forlænger, så er der mange angribere, han skal konkurrere med. Det kan godt være, at han skal begynde at bevæge sig lidt ned som den her kreative offensive midtbaner måske i stedet for. Med mindre at uh, uh, måske bliver solgt til sommer. Hvis Vildtjæk bliver solgt, og Pugge ikke forlænger, så er der til gengæld masser af plads til, at Mensa han kan øh, gå ind og tage en rolle. Øhm, også fordi, at Kevin Mensa, hvis han forløser sit talent, så kan han også godt hamle op med uger på en rigtig god dag. Øhm, så, så derfor så kan der godt ske at komme noget, noget god konkurrence i angrebet, især hvis Pukki eller Vilcek eller begge ryger. Ja, ellers så har vi jo snakket om, at hvis nu Viborg de rykkede op i Superligaen, så kunne det være oplagt, at han tog til Viborg. Måske ikke på en permanent aftale, måske på en aftale på et år, hvor han så kunne øh, få lov til at få noget fodbold i fødderne, og så kunne Brøndby måske bruge ham til den tid. Det kunne være, måske. Der er i hvert fald mange spændende ting, der kan ske og være det, det fremtidige for Kevin Mensa. Ja, men øh, så, så tror jeg faktisk ikke, at vi har mere at, at snakke om her i, i pokalkampen. Det var som sagt en superkamp, det tror jeg alle, der sådan vil være enige i. Det var ikke den her kedelige 0-0, trods kun et mål, så var det stadig spændende, og det var rigtig fedt at se en fischer tilbage øh, på fodboldbanen og i Danmark. Øh, men ellers så synes jeg bare, at vi skal, skal, skal lukke det nu. Og øh, nu har vi snakket en, en hel del, så nu skal vi høre lidt musik. Ja, lad os få et lille nummer. Hvad er det, vi skal høre, Silas? Jamen, øh, jeg synes, at vi skal høre en, øh, en sang med et Aarhus-band, Øhm, det, det er et årsband, jeg rigtig godt kan lide og, og som jeg håber, at I alle sammen vil sætte lidt pris på Fordi at de er mega fede, og især live Så jeg synes, vi skal tage og høre dem En dag Det er øh, Go Go Berlin, og vi skal høre sangen Kids Ja, det var Go Go Berlin. Yes. Lige en sidste reklameting med dem, det er, fordi det er Aarhusband, så laver jeg så meget reklame for dem. Der kommer et nyt album fra dem nu her, i, i, i det her år her, så, og i nær fremtid. Så gå endelig ind og følg lidt med dem. Det er et mega fedt band, og jeg kan kun anbefale at at høre dem. Yes. Så kan vi uh, resonere til fodbold. Uh, inden vi lige går videre til holdet.dk, hvor vi skal snakke om uh, vores hold, vi har sat derinde, så uh, vil jeg lige sige tillykke til AGF. Uh, de vandt uh, Atlantic Cup, en, en træningsturnering, de var med i. De spillede mod Jablonek for Tjekkiet i finalen. Vand på straffespark. Rigtig, rigtig fin start at få. Pussic, han scorede to mål i en forrige kamp. Ikke i finalen, men i kampen før. Så det ser rigtig spændende ud for AGF. Nu skal de ride videre på den her bølge, for nu er der nogle positive ting at fokusere på. Og, og det synes jeg er super fint som Aarhus Radio også, at se, at AGF endelig klarer sig godt, i for for de får så meget kritik. Men når Lad os komme videre til det, vi skal snakke om nu. Holdet.dk Det er som sagt, hvis folk ikke ved det, en hjemmeside, hvor du kan gå ind og sætte dit eget Superliga-hold. Der er også andre muligheder. Der er Premier League, Bundesliga, Champions League, og der er også håndbold og diverse ting. Men nu er, har vi valgt, I, fordi vi snakker dansk fodbold, og lave en Superliga-holdet. Øh, og det, så synes jeg bare, at vi skal snakke om, hvorfor vi har valgt de hold. Og så kan det være, at I bliver inspireret til at, at, at, at lave noget lignende. Jeg har valgt at stille i en 3 4 3 Uh, opstilling, det, find, det gør jeg, fordi at så får man mest mulige uh, offensive kræfter, fordi jeg tror, man får flere point, hvad jeg for, for offensive præstationer, frem for defensive. Uh, det tror jeg, de fleste vil være enige i. Uh, men jeg kan starte fra, fra bunden af, og så, bare, så kan vi lige snakke om, lige så stille, om det er fornuftigt. Det kan være at sige, at det er uenigt. Og så ser vi bare, ja, uh, yeah, hvad der sker. For mål, der har jeg valgt uh, Horsens målmand, Jesse Gironen. Han bliver FCK-spiller til, til sommer, godt nok, men han, øh, han skal stadigvæk vise nu, øh, trods at han, han skifter, at, øh, at det var det rigtige valg af FCK at vælge ham. Han skal ikke bare gå ud og slagte nu for Horsens så bare tro, at nu, øh, nu er det klaret, nu skal han til FCK, så der er ingen grund til at vise, øh, vise nogle gode præstationer. Han skal stadigvæk ud og vise, at øh, han er den her målmand, der skal ind der spille på en af de bedste hold i Danmark og han har spillet rigtig, rigtig godt. Han var lidt svingende her til sidst, må jeg sige. I starten, der var han en han målmand, der var alt for god til Horsens. Der er nogen, der snakkede om James league klubber der skulle fat færdig ham i stedet for. Men uh, han faldt lige så stille, og sådan, sådan at det sker jo i, i Superligaen, højst man falder op til, til holdets niveau, men han er stadig på et vildt højt niveau, og han er en af de bedre målmand i Superligaen, vil jeg mene. Jeg er enig i, at han er et godt valg. Øh, jeg ved ikke, hvad har han kostet dig øh, at, at tage ind? Man har 50 millioner i alt at købe ind for Han kostede fire. Han kostede fire. Det er, det er en udmærket målmand at tage, øh, synes jeg. Horsens, de har lukket 27 mål ind i den her sæson. Det er ikke mega mange, og det er heller ikke mega lidt. Øhm, det giver selvfølgelig nogle minuspring for en målmand, hvis han lukker mål ind. Og, øh, han er ikke en af dem, der lukker øh, allerfærrest ind, øh, men han har altså gengæld nogle gode redninger imellem mellem. Øh, han er et fornuftigt bud på en målmand, vil jeg sige. Yes. Uh, Dog ikke der... er mit valg. Nej, <laughs> nej, netop. Men der er så mange gode målmænd at vælge, men der er en grødebooster også. Der er Midtjyllands, uh, den er lidt svær med Jesper Hansen og Bill Hamid. Nu, hvem skal stå de to? Uh, der er en Rønne over os, og så er der selvfølgelig en Robin Olsen også. Men der, der er mange muligheder. Men uh, det bliver altså lige Ronen, fordi han var, jeg synes, han har vist en rigtig gode prestationer for Horsens, og Horsens ligner virkelig et stærkt hold nu, som jeg uden tror kommer med i top 6. Så kommer vi til forsvaret, og der har jeg været øh, lidt, hvad kan man sige igen, offensiv, kan man sige, selvom det er defensiv. Jeg har valgt en midterforsvar, og så resten det er de to baks, jeg har jeg så valgt. Jeg starter med midterforsvaren, det er fra Silkeborg, det er Simon Jakobsen, jeg har valgt. Hvis folk kan huske det, så har vi jo snakket om øh, årets hold, vi satte øh, dengang lidt tilbage før, før jul. Uh, og der nævnte jeg, er rimelig sikker på, at det var enten Silas eller mig, der nævnte Simon Jakobsen. Jeg tror, det er Silas, der nævnte Simon Jakobsens altså, præstation i Silkeborg, hvor han, uh, havde nogle, han var helt vildt god i hoveddueller. Uh, jeg tror også, han er, bliver en, en stærk general for, for Silkeborg, der er forsvar, og derfor jeg har jeg valgt ham. Det, øh, det er jeg jo så øh, sjovt nok enig i, at det er et rigtig godt valg, øh, fordi at jeg som nævnt satte ham på mit årets hold, fordi han har gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, jeg har ikke valgt at tage ham med. Øh, fordi at jeg tror, at Tilkeborg de kommer til at tabe en hele kampe, og det giver altså minuspoin. Ja, øh, det er jo så det, der kan følge med. Øh, men han kostede kun 3 millioner, og det synes jeg var en fin pris for en midterforsvarer, øh, når han lige skulle have et eller andet fyld på holdet. Øh, derimod så har jeg valgt Bax fra resten af forsvaret, som sagt. Jeg har valgt øh, fra, øh, fra Hobro en Bjørn Koblen, øh, den her øh, tysker, Øhm, der har været meget, meget vigtig for, for Hobro Hvis man, hvis man ser det er, Han kan spille på begge sider af højre og venstre Han kommer med op i, i angrebet, når, når de spiller Og han er virkelig god til at få afslutninger også. Han har skudt en del mål jeg, tror, han har skåret, jeg har lyst til at to, altså tre mål Bjørn har skudt øhm, Og han siger, at han allerede gerne vil væk til sommer Så øh, jeg tror også, at han skal ud og vise sig igen For Hobro, øh, Hobro, de ligger også op i top 6 lige nu Skal kæmpe med der Jeg tror, han kommer til at sætte nogle fine præstationer ind så øh, han kostede mig dog lidt mere. Han kostede 4,5. Øh, han var lidt, lidt dyrere faktisk, men det er også fordi, han, jeg tror, han får fast spilletid for hovedbrug. Jeg tror ikke, nogen kan slå Koblen af. Øh, ikke en Bøge, eller, som spiller, øh, eller en Godfredsen, som er ved at tilbage nu. Så, det tror jeg ikke. så jeg tror, han får fast spilletid, og jeg tror, han, var, han bliver et godt køb for, øh, for mig i hvert fald. Det tror jeg sagtens, du skal have ret i. Så øh, fortsætter jeg til min sidste forsvar, som øh, jeg, jeg har lidt svært ved at kalde en forsvar, men det er han, altså Mads Mini Pedersen. Uh, han kan spille op, hele langs venstre kant, kan, kan, som man sige så. Han kan spille bak, han kan spille offensiv bakke. han kan spille midtbanen, han kan spille, uh, ja, wing, hvis det skal være det. Uh, han har selv sagt, nu vil han ud og bevise, at uh, han kan score mål. Han nåede at scoret mål inden sæsonen her, uh, sluttede og fik pause. Han er hurtig, øh, og nu har han også vist, at han kan være farlig. Og med den her selvtillid, han har nu, og den her overbevisning, om han skal udbevise, så tror jeg, at han kommer til at levere nogle mål, faktisk, og det vil være super godt som en forsvarer at have på dit ditholdet.dk. Som du siger, øh, så, så er han en spiller, som som står som forsvarsspiller. Øh, og på holdet der er det altså sådan, at det er en god idé at få offensive kræfter frem for defensive kræfter. Øh, så derfor så synes jeg, at det er et rigtig smart valg at tage ham. fordi at, Netop fordi at han er en forsvarsspiller, øh, som også øh, at, øh, tæller som forsvarsspiller i holdet. Men han er lige så meget en offensiv spiller. Og derfor så kan han sagtens give nogle baser og rigtig mange point. Ja, så jeg håber også, at øh, han kommer til at banke nogle mål nu. Ind, nu øh, ja, han får selvfølgelig fast spilletid. Jeg tror, selvom de har hentet ham her... Uh, går ind, så tror jeg ikke, at han kommer til at blive slået af, fordi uh, han er selv en og runde på U21-landsholdet nu, og jeg tror godt, at han kan komme lige så stille ind på A-landsholdet i fremtiden, også hvis han fortsætter sin udvikling. Midtbanen, det her, den bliver spændende. Uh, jeg starter med ude for højre side, uh, hvor jeg har en, en af to midtjyllandspillere med. Den er, er Rilvan Hassan, jeg har valgt. Uh, det er lidt et, uh, et svært valg, hvad jeg sige, med, med Rilvan Hassan, fordi at vi er i den situation nu, at uh, for, for hans spilletid yeah, måske jeg tror, at han bliver brugt på højre uden tvivl, at det er sådan en, som virker med der kommer til at kæmpe om venstresiden i Midtjylland nu. Så, og han, han er ikke en spiller, der scorer en masse af mål. Han er mere en assist-type, men med hans faste spilletid, så tror jeg godt, han kan levere nogle præstationer, som kan, kan give nogle gode pointe. Han har kostet 4,5, så det er ikke, fordi det er alverdens penge på ham, men jeg er rimelig sikker på, at han får fast spilletid for Midtjylland og kan, kan levere nogle pointe. Jeg er ikke enig med dig der. Jeg synes, at han er et... Øh ikke et dumt valg, for han kan sagtens ske at få noget spilletid, men det er et sats at tage ham. Fordi jeg tror mere på, at de kommer til at køre med, med Vikheim, Monuaggio og Dulund som en offensiv trive. Jamen, det kan, kan uden tvivl ske, og det er derfor, det bliver spændende at se kampen mod Horsens her, hvordan det kommer til at være. Så kan det være, at nødt til at gå ind og ændre i, i næste spillerunde, for hvis jeg kan se, at Rilvan simpelthen bliver nedprioriteret. Men øh, noget, jeg skulle have en Midtland spiller med, og det blev så altså ham. Øh, og har også en angrebet, jeg kommer til senere. Men øh, jeg synes, det til 4,5 var det fint. Så fortsætter jeg inde på midtbane. Der har jeg en, en Horsens spiller mere. Øh, til 4 millioner valgte jeg Ayo Simon Simon Uk Ukusun. Uh, det her uh, Monster Bjerg er en midtbanespiller, som bare fylder så meget, når han spiller kamp. Han er så hovedstærk, at han vinder næsten alle sine dueller, uh, Okusun. Uh, jeg tror, han bliver det nye våben, de skal bruge nu, når Bubba fx. for eksempel er væk. Uh, de, laver, de stadig laver de her indkast med Mikkel Kvist, eller bliver det indlæg med Jonas Boring nu. Jeg tror, han bliver uhyggelig uh, inde i det her felt, og det, han er så svær at dække op, fordi han er så stor og så høj. Uh, og man kan bare genkende ham på den store ise, han har der. der jeg, jeg tror, han kommer til at score nogle gode mål for Horsens, og det er også derfor, jeg har valgt ham, fordi øh, jeg tror, det er, det, det er deres nye våben. Det er Okusun. Jeg synes, det er et rigtig godt valg. Du siger, hans, øh, hans store ise, man kan kende ham på, det er altså den her magnet, der bare suger bolde til sig, og han er en målscorer. Jeg, jeg synes, det er et godt valg. Ja, så som sagt til 4 millioner, så synes jeg faktisk ikke, det er særlig mange penge for ham, fordi jeg tror, han kommer til at levere rigtig mange gode præstationer for Horsens, øh, som sagt. Så går vi ind på en anden midtbane, der er lidt dyrere til 5,5. Simon Tipling fra Brøndby. Hvis nogen af nogen, der så kampen mod FCK, så så man, hvor, ja, han løb, hvor løbestærk han er. Han løber overalt. Han er der hele tiden. Han, han kan lave mål, han kan lave assist, han kan skabe chancer. Han er så god. En af de andre, en af de en af to spillere fra Groningen, som blev hentet til Superligaen En var jo Sørlø, som er ved Sørlø nu. Men nu også Simon Tibling. Og der er flere, der har sagt. Simon, han er for god til Superligaen. Og jeg tror heller ikke, at han bliver længe i Brøndby, hvis han bliver ved med at udvikle sig på den måde, han er. Han ser så uhyggelig øh, erfaren ud, når han løber ind på midtbanen af den unge alder, han er. Så jeg tror, at måske ikke, hvis det er i mål, så kommer det helt klart til at være assist, han kommer til at levere for, for Brøndby. Øh, men så sagt, han er en smule dyr til 5,5, men jeg synes, det er værd at investere i. Øh, da, da man skal bruge nogle penge på nogle profiler, og jeg synes, at Tibling bliver en af mine profiler på holdet her i hvert fald. Så er en af mine mere billigere øh, valg, hvis man kan sige det sådan, det er en fra Nordsjælland, øh, en Damskår til to millioner. Meget, meget unge spiller, som har fået noget spilletid i de her venskabskampe. Øh, han har scoret mål, op til flere mål i venskabskampene. Øh, og midt eller de er jo kendt for at, at tro på de unge. Og nu, når Mac Maconte så ude, så er der en, der skal ind og overtage. Det kan godt være, det er Aarqvist, men så er der nogen, der skal overtage hans position på bænken, som indskifter. Det kan være, det er Damsgaard her. Øh, og hvis han får spilletid, så, og han ser farlig ud, så, så tror jeg godt, at til to millioner, han sagtens kan, kan give nogle gode point. Øh, måske ikke hver runde, men øh, til to millioner, så synes jeg, det er en, en god investering i hvert fald. Det synes jeg er et godt valg. Ja, øhm, yeah, øh, det er jo så i en midtbane. Øh, der er lidt, øh, med Rilvan Hassan, der er lidt uvidst. Måske kommer han ikke til at spille. Okutunen Tibling tror jeg uden tvivl kommer til at få fast spilletid. Jeg tror jeg, der trækker point på midtbanen. Damsgaard kan være den her lille øh, joker måske. Men øh, ellers, så synes jeg, vi skal altså, smide op til angrebet, hvor det er der folk, de måske får flest point. Uh, jeg starter med min nye spillige uh, spiller der i, i, i angrebet, ja. Til tre millioner, det er en Jonathan Amon fra Nordsjælland. Uh, igen, Nordsjælland, de er kendt for at bruge de her unge spillere, og de har nu fået ham her, amerikaneren Amon, behold. som ser uhyggeligt... Uh Ja, altså kreativ og, og, og god ud egentlig, altså ung en alder. Han, han er så god til at, at sætte en spiller allerede, når man har set de her Nordsjælland-kampe. Han har skudt mål i, sen, i den tidligere sæson her, hvor McCondes var med. Men nu når han er ude, så er der en anden kreatør, der måske skal ind og, og overtage. Og de er jo så gode til at udvikle spillere i Nordsjælland. Så øh, jeg tror igen, at, øh, at det her lille joker-kort, måske med money angrebet det kan godt betale sig. Det ved jeg ikke helt. Fantastisk valg. Nå, du har også valgt ham, jeg, jeg, jeg, nemlig, jeg har nemlig også valgt ham. Ja. Øh, det, det er faktisk en, måske et lille tip herfra. Hvis I, har, I skal bruge nogle billige spillere, så kig på Nordsjælland. Trods at der er mange øh, unge på det hold, der tænker, at de får ikke spilletid. Det gør de altså. Øh, især når man ser, hvor, hvor effektive øh, de unge spillere har været gennem tiden. De skal nok få spilletid tror jeg. Så jeg synes, at Mon og over til 2-3 millioner, det er ikke særlig mange penge for spillere, som højst og nok, nok skal levere nogle præstationer på holdet. Så det var sådan et lille tip her. Fordi at hvis man vil have de der, øh, som, er, som er sådan nogle stjerner og profilerne fra de forskellige hold, så koster de altså nogle 8-9, måske helt op til 10 millioner at, at få dem. Så, så derfor, så, når man har 50 millioner at gøre med, så er der altså nogle positioner, man er nødt til at spare nogle penge på, og der er det altså et godt valg at tage de her unge øh, jokere. ja. Og det er helt klart, at den klub, man skal fokusere på de unge, for der er mange steder, hvor de unge ikke bliver brugt, så anbefale Nordsjælland. Og især når vi ser på, på, på især den offensive del, fordi at Nordsjælland scorer rigtig mange mål, og Netop. det er altså det, der giver point for de offensive spillere. Ja, så lad være med at købe unge Nordsjællands spillere, måske i forsvaret, fordi de lukker mange mål ind, så kig på offensiven for, når I skal spare nogle penge. Så kommer vi til mine to sidste og Jeg kan starte med den ene, som jeg er lidt i tvivl om væk, fordi han er altså lidt småskadet. Det er en Santander, jeg har valgt i SCK. Jeg tror, når han kommer tilbage, så er han uden tvivl førstevalg. Især med en Sotereo, der ser lidt 50-50 øh, lidt ud. En Pavlovic, som aldrig rigtig ramte ramt niveauet, og så er der en Fischer tilbage nu. Og hvis de to de kan... ja hit it off, som man siger, så skal det nok blive super godt for der. Men som sagt, han er lidt småskadet, og det kan være, at han ikke spiller mod Renners, og hvis han ikke gør det, så kan det være, at er nødt til at overveje, måske at skifte ham, øh, men overveje lidt bare at beholde ham, fordi hvis han kommer tilbage, så skal han nok bankmål ind, tror jeg. Han er øh, umiddelbart meldt øh, ved at være klar. Han er meldt klar til at Atletico Madrid-kampen, så, øh, så øh, jeg tror, at, øh, at ham skulle ikke være nervøs, for han ikke bliver klar til, til at spille. Nej, og men, men som sagt, han er en lidt en dyr spiller. 6,5 koster. Han er en af de dyre angriber, selvfølgelig. Men som sagt, du skal jo bruge noget på de her stjerner. I stedet for bare at sætte et, et, et, et gennemsnitligt hold, så skal du også have nogen, der kan, der kan træde igennem og levere målene. Og det kan godt være, at nu må Fischer ender tilbage, at han højst sandsynligt kommer til at banke en del mål ind. Men jeg tror, som sagt, vi også sagde med hans indlæg, at, at Santander har en, en, en egenskab, som, Bøj, eller som Fischer måske har mangel på. Det er altså hovedstød og duellen. Og her kan Santander altså blive skarp. Og han har altså evnen for at afgøre kampe, øh, sådan at det er, fordi han står på det rette sted øh, hver gang. Så øh, jeg synes, det er en fin investering. Øh, der, der kan selvfølgelig øh, ja, være meget med, nemlig fordi der er en Paulus og en men nu vil vi se, jeg håber, han holder sig skadefri, fordi så tror jeg, han bliver en, der banker mål ind. Og så til sidst, øh, så skal jeg nævne min kaptajn for holdet. Øh, min frontangriber, øh, mit FC Midtjylland hjerte, det brænder øh, for ham her, det er Paul Unoacho. Det skal da jo siges, at før... Øh, transfer deadline skete, så havde jeg Sørlott på holdet, øh, og han var også kaptajn. Jeg valgte den dengang, på grund af, ja, det siger vel lidt sig selv, øh, at han var årets spiller i, øh, i Superligaen. Øh, han leverede mål, dog ikke et score, men han leverede rigtig mange mål, og han var løbestærk, han kunne lave nogle kreative input, og han kunne selv skabe chancerne. Han havde ikke brug for, øh, for eksempel Paul, altså jeg har brug for nogen, der skaber chancerne for ham, mod Sørlott, han kunne selv skabe de her chancer. Så derfor havde jeg valgt ham, nu smutter han så til Crystal Palace. Øhm, det betyder så, at der er en ny angreb, der skal træde frem i Midtjylland. De har hentet en, ny ukra en, en ung ukrainsk spiller, som jeg er svært at tro bare for, øh, for spilletiden lige med det samme. Fordi han skal spilles ind på holdet, og han kender ikke rigtig Superligaen. Hvorimod, den Paulo Noacho øh, sagtens kender øh, Superligaen nu. Han har leveret mål for Midtjylland op til flere gange, og jeg tror, han får så meget spilletid nu. Fordi det er nu det er ham, de skal skubbe frem. Det er nu ham, der skal reklameres for. Det er nu ham, den nye stjerne skal være i Midtjylland. Øhm, og som sagt, han er jo den her store øh, mand, som er tårnhøj, som er farlig øh, på, på diverse situationer øh, og indlæg. Så jeg tror, han kommer til at en rigtig mange mål. Det er også derfor, jeg gjort ham til Koptajn. Øh, han koster også en god shat. Han koster 8 millioner. Det er jo fordi, man ved, holdet ved, punkt, holdet ved, at folk kommer til at investere meget i ham nu, fordi det er ham, der højst sandsynligt får alt spilletiden i Midtjylland nu. Men det synes jeg er helt fint at bruge penge på på sådan en spiller, netop fordi jeg tror, at han leverer for den pris der. Så trods den høje pris, så tror jeg, at han leverer rigtig mange mål for Midtjylland. Ja, det, det synes jeg lyder som et nogenlunde fornuftigt hold. Jeg er ikke enig på ret mange positionerne. Jeg har et noget andet hold, men, men det er slet ikke dumt. Nej, det er jo det, der gør det sjovt, og vi skal heller ikke, det er jo ikke er sådan super fedt at høre, hvis vi bare sidder og nævner de samme spillere. Men det, her, det er jo min mening omkring, hvordan jeg tror, nogle af Superliga-profilerne de de, de kommer til at være. Det kan jo ændre sig jo. Man kan jo nå at ændre sine spillere i løbet af spillerunde, hvis man synes, man har brug for en udskiftning. Der kan jo ske skader, form, drop, hvis man kan sige det sådan. Så, men det er det lige mit jeg, sådan bud på en Superliga-opstilling, og jeg håber, det kan inspirere lidt til folk. Især med det her Nordsjælland-billige unge spillere. Det, det synes jeg, det skal alle bruge, fordi det, der er et lille loophole der, hvis man kan sige det. Øh, og øh... Så jeg synes, at øh, så skal vi hoppe videre til mit hold ja. Skal vi øh, prøve at gennemgå det øh, Det er et lidt andet hold, som sagt Jeg har øh, fokuseret på en lidt anden måde Måske på nogle andre ting øh, Mit hold hedder Korrupt Botanikere Så det er super det er et oh, spændende hold Jeg skal lige nævne mit hold også så hvis det er sådan, Jeg hedder Spyde i Nej, Jeg synes mit er bedst ja. Der Nå. er noget over en korrupt botaniker Der, øh, der gør noget ved mig Um, og så kan jeg også lige sige, jeg ligger faktisk på placering nummer 1. Men det går jo ud fra, at alle gør nu, hvor vi ikke er gået i gang nu. Men uh, lad os se, om det holder. Jeg uh, har gået i defensiven rigtig meget OB til værks. Um, og det er hovedsageligt, fordi at deres spillere er ikke sindssygt dyre. Um, samtidig med, at de faktisk er det hold, der har lukket 3. og mål ind. Um, så derfor så, så tror jeg, at defensiven i OB den er uh, en god ting at satse på. Jeg har lavet en, uh, en trio af Jakob'er. Jeg har på mål Jakob Rinde. Han har... Oh, øh, hvad er din startopstilling? Det glemte jeg lige at Det er en 3-4-3. Som sagt, den fornuftige øh, offensiv. For man tilfærd. får flere point for de offensive spillere. På mål der har vi Jakob Rinde, som, øh, som er en fornuftig målmand. Han var en lille smule billigere end Grytepust og Rønav, som jeg havde overvejet. Men de to de har lukket lidt færre mål ind, men det er altså meget tæt. Det er sådan et par enkelte mål, vi snakker om i forskel på, hvor mange der er lukket ind. Så jeg Rene, kan finde ud af at holde rent bur, og det giver mange point som målmand. Så, øh, så det er sådan set derfor, jeg har taget ham. Han har kostet 4,5 millioner, øh, og så er målet ellers også dækket ind. Ja, jeg synes, det er fornuftigt. Øh, han skal nok, ja, som sagt, levere de præcisioner, der skal til for at skabe lidt øh, clean på poeng i hvert fald. Yes. Så har, jeg, øh, så har jeg jo som sagt den her Jakob Trive her. Så jeg har Jakob Almand med. Han kostede 4 millioner. Øh, en spiller, som... Som, som spiller rimelig, rimelig ofte for OB, må man sige. Øh, og som sagt, så igen det her AB de lukker ikke ret mange mål ind. Og det er forholdsvis billige spillere øh, i forhold til, hvis man skal ud og hente Brøndby -forsvarer, som lukker færst mål ind. Øh, så derfor så har jeg sådan set valgt at satse lidt på det. Det er ikke så meget på grund af spillers øh, individuelle præstationer, jeg tager dem med øh, i Forsvaret. Det er mere, øh, om holdet kan holde rent bur, og om de kan lukke få mål ind fordi det er det der giver point i defensiven. Det er ikke så meget. Det giver ikke så mange point at lave en tackling og så videre. Det giver rigtig mange point at holde det rent bur eller vinde en kamp eller ikke lukke så mange mål ind. Det er det der giver point i defensiven, og det er så altså derfor jeg har valgt at tage de her AB spillere her med. Den næste forsvar, jeg har det er blob Blobjar, og så har vi ellers fuldt ind min trio. Han har øh, han har kostet 4,5. Øhm, så derfor så er det sådan et, et rimelig solidt OB øh, forsvar der Og grund til at jeg også har valgt tre AB spillere i forsvaret Det er også at, at når, når AB de så øh, vinder Kampe eller spiller uafgjort Så er det altså nærmest hele mit forsvar Der får point for det Hvor at hvis man har en spiller fra det ene og en fra det andet og en fra det tredje, Så når de møder hinanden så det er det altså kun en en spiller der får, der får gode point Så derfor så har jeg valgt at holde mig til meget og, og holde mig inden for få hold når jeg har lavet det her Så derfor så har jeg fokuseret rigtig meget på ÅB i mit forsvar så du er blevet lidt en OV-fan i den her. Ja, det er jeg nok nødt til at være, ja. <laughs> øhm, den sidste forsvar, jeg har med, det er så Rykker øh, fra Brøndby. Han kostede 5 millioner, og det synes jeg var forholdsvis billigt for en så stabil forsvarsspiller. Og Brøndby, som lukker mål ind, øh, så har jeg taget ham med for ligesom at, at fuldende min defensiv. Øhm, jeg synes også det er et fornuftigt valg, hvis man skulle vælge en af Brøndby øh, midterforfører, så helt klart til rykker, fordi at der bliver skiftet lidt mellem Hermansson og Ara Djuri øh, i forsvaret, øh, men der, der bliver ikke rykket ud med rykker. Øh, der bliver ikke ud med øh, øh, han, øh, han er stabil, som sagt, og øh, der er en grund til at han, bliver, at han spiller de fleste kampe også, så jeg synes det er et supernuftigt valg også, selvom prisen er lidt høj for ham. Ja. Så det har været et lidt, lidt halvdyrt forsvar, men det er også et forsvar, jeg regner med, vil indbringe mig nogle, nogle solide point og stabile point, fordi det netop er på hold, som ikke lukker ret mange mål ind. Så kan vi hoppe videre til midtbanen. Der har jeg, der har jeg fortsat lidt med OB, dog kun en AAB-spiller, og det var lige så meget af pengemangel, at det er, at det er en AAB-spiller, det er faldet på, fordi jeg har valgt Rasmus Wyrts det er ikke, fordi jeg synes, han er en specielt dygtig fodboldspiller, men han er en spiller, der får forholdsvis meget spilletid i forhold til, hvad han kostede. Han har kostet 2,5 millioner og på et hold, som vinder 50-50 af deres kampe. Altså, så der skal nok være nogle pointer at få i ham. Han er ikke den, der kommer til at trække mit hold mega meget op, men han var billig, fordi nu havde jeg brugt rigtig mange penge på forsvaret. Så det er sådan set hovedgrund til, at jeg valgte Rasmus Würz. Ja, yeah, han er lidt fyldet, kan man sige. Det bliver ikke mål i sidste for ham. Han bliver bare han er der bare, og han får spilletid, så det er fint. Så han kommer til at trække nogle, nogle sådan uh, sejerspoinge og sådan noget ind imellem. Øhm, så har jeg til gengæld uh, Mikkel Dessler med. Uh, han er nok egentlig, vil jeg betegne, lidt mere som nærmest en forsvarsspiller, fordi han er lidt backsen, wingback-agtig, men han er står som en, uh, som en, som en midtbane. Uh, og der har jeg taget ham igen, fordi han var ikke særlig dyr. Han har kostet 3 millioner så derfor så har jeg taget ham, han er ikke en målrev eller noget, så det er igen det her med, at han spiller på et hold, som lukker få mål ind, og som, som derfor også spiller mange, enten eller sejr og det får han nogle, nogle solide point på, uden at han er den, der rykker en masse point ind. Så det er igen for at spare lidt penge. Så har jeg så, har jeg så de to, som jeg så har valgt at fokusere lidt mere på, på midtbanen her. Den ene det er Team Spar, det er fordi han er på et vindende hold, og spiller, nærmest fuld tid. Øhm, så har jeg taget ham med, og jeg synes, at det var lidt røverkøb, for han der kun 3 millioner. Øhm, så derfor har jeg valgt at tage ham med. Han kommer til at trække en masse sejrpoeng ind, og der får man altså, altså... Kontinuerligt får man point for at vinde kampe, og hvis, hvis man må gå ud fra, at Midtjylland de kommer til at vinde så mange kampe, som de har gjort siden nu, så kommer han til at rykke point hver eneste spillerunde. Så derfor har jeg taget ham med. Ja, øh, det er jo altid dejligt at høre en midtjylland øh, på, på en andet hold. Men jeg synes også, at øh, ja, til 3 millioner det er det en fin, fordi han får den her masse spilletid. Han er da også lidt farlig her på holdet, fordi at han laver en del sjukskede øh, taklinger. Der er flere, der har været efter ham, hvor han skulle have haft flere røde kort, end han egentlig har fået, og han skulle have haft en del flere Google-kort. Så han er lidt ved at blive. Fordi han er en ældre herre jo, og han er ikke super hurtig på banen, så det kan være, at han bliver lidt shusket. Øh, Men til 3 millioner, så synes jeg overhovedet ikke, det er særlig mange penge for en spiller, sig af Tim kvalitet. så er til spørgskvalitet. Så jeg synes også, det er en fin investering faktisk. Så kommer vi til et af de steder, hvor jeg har brugt rigtig mange penge. Øh, og det er også min øh, anfører på holdet, min kaptajn, som altså giver et point for alt, hvad han laver. Der har jeg han i det er simpelthen fordi, at han er, øh, når nu han ikke angriber, så er han en midtbane, som scorer en masse mål. Øh, og derfor så, øh, så, så synes jeg bare, at det er fornuftigt at tage ham med, fordi at når man nu har sin angriber, der scorer en masse mål... Så kan man lige få nogle flere målscorer ind, fordi det giver altså en masse point. Han er på et vindende hold. Han kommer til at rykke en masse point til mig. Det er jeg helt sikker på. Han har kostet 8 millioner at få på holdet. Ja, det er jo ligesom, jeg havde Unuaciu til 8. Man skal have en stjerne på holdet, synes jeg. Mutar er spændende, fordi han ikke, det er ikke kun målmaskinen, Han er også en assist, en der kan lave assist på holdet. Så, og du sagde, at han var kaptajn? Ja, det er ham til dobbelt point. Så det er super. Det bliver vildt spændende at se ham i, i den her sæson her, om han kan fortsætte sit, sin positive udvikling i Brøndby. Så, øh, så det var sådan set min midtbane, vi kom hen over der. Øhm, det, er, øh, det er der, jeg har, jeg har sparet lidt penge på, mine, på, de, på de tre af dem her, med Rasmus Wirtz, med Team Spar og med Dessler. Så har jeg til gengæld taget i Mukhtar til en dyr pris, lavet et forholdsvis dyrt forsvar. Og når vi så kommer til angrebet her, så har jeg også brugt en del penge på en af mine angrebsspillere. Det, øh, jeg, jeg nævner ham til sidst, øh, fordi at, at han er lige lidt spændende. Øhm, så har jeg jo så, som jeg fik nævnt tidligere, øh, taget øh, Jonathan Amon, øh, ligesom du har. Jeg har samme argumenter, som du har. En spiller, som jeg satser sig på, kommer til at få en del spilletid, og som virker rigtig spændende til en lav pris. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle tage ham. Jeg synes, han er lidt røv Ja, yeah, det er en joker. Alle burde egentlig her ham beholdet. Jeg tror også, at de fleste fodboldinteresserede ved, at han er værd til den pris. der, er så helt klart et godt køb der. Yes. Så har jeg så en her, jeg er meget nervøs for, og som jeg sikkert kommer til at skulle skifte ud. Det er Myron George. Jeg lavede det her hold her, før hele den her lyngby den kom. Så, så jeg har ham oppe i mit øh, angreb. Han er en målrev øh, på et forholdsvis øh, til tider spillende godt hold. Øhm, så derfor så havde jeg jo håbet, at han skulle ind og trække nogle point på nogle mål. Øhm, men hvis Lyngby de ender med at gå konkurs, øh, så sker jo ham skiftet ud. Øhm, han ryger nok tilbage til Randers, hvis Lyngby de går konkurs, som vi har nævnt. Og jeg tror ikke på, at han kommer til at lave ret mange mål i Randers. Så derfor, hvis Lyngby ender med at gå konkurs og ikke betale hans løn, så er han ude. Så er han ude af holdet. Ja, jeg tror heller, at han får særlig meget spilletid, måske i Randers. Fordi de har netop hentet to angriber ind, som måske. Men jeg synes også helt klart, at han skal ud, hvis det er. Fordi han kommer ikke til at præstere det samme i Randers, som han gør i Lyngby, tror jeg ikke. Jeg kan lige nævne, at den erstatning, jeg har i tankerne, hvis jeg smider Georgie ud, det er som Martin Pusic. Jeg tror på, at han kommer til at lave mål i og han er, øh, han er samme pris som Myron George. Jeg tror at pludselig, at han kommer til at lave nogle mål. Og jeg tror også, at AGF de er på vej mod bedre tider. Så, øh, så jeg tror på, at, at det ville være et godt køber for ham ind. Ja, det synes jeg også er fornuftigt. Min sidste spiller har også kostet 8 millioner. Øh, det er Asante, jeg har taget med her. Så øh, det er jo for, igen fordi, at det er et nordsjælland som scorer en masse mål. Øh, nu bliver det spændende at se, hvordan de klarer den uden Marcondes. Men Asante har bevist, at han sagtens kan lave både mål og assists. Um, han er også en af topscorerne i Superligaen og øh, det er selvfølgelig også derfor han har været så dyr uh, men jeg håber på at kunne lave et eller andet at der kan blive et godt samarbejde mellem Assante og Amon så derfor så har jeg altså de to med på mit hold og øh, Assante han skal nok trække nogle point det er jeg helt sikker på og jeg har været meget i tvivl om jeg skulle have Mukta eller ham som, øh, som kaptajn fordi Assante han laver flere mål end Mukta gør og det er altså det der virkelig giver point men, øh, men jeg var bare sådan jeg ved bare at Mukta er så utrolig stabil så derfor så er det ham, der er min kaptajn. Ja, øh, jeg synes også, at Sante, det er et super fornuftigt valg. Øh, han, er, han skal nok levere mål, det er næsten et garanti. Han er så hurtig, at der er så få forsvarsspillere, der kan følge med ham. Og han, der var en, en steam, han var inde i på et tidspunkt, hvor han næsten scorede i hver eneste kamp, han spillede. Så øh, jeg synes, det er et super fornuftigt valg. Dog måske er jeg lidt øh, uenig med dit valg af kaptajn, nu når jeg hører, du har at Sante. Det kan godt være, at den skal ændre sig på et, på et tidspunkt. Ja, yeah, det kan man jo gøre frit imellem hver øh, så hvis nu Mugta, han viser sig øh, at være i lidt dårligere form, eller sandte altså viser sig at være i uh, topform, så, så kan det godt være, at jeg ender med at ændre den. Men lige nu, der uh, har jeg valgt Mukhtar på grund af hans stabile performances igennem hele uh, efteråret. Yes. Men ellers så var det vores øh, to hold, eller vores ind, altså, ind, hvad vi synes, altså, man skal sætte af hold. Uh, jeg håber, I, vi behøver selvfølgelig ikke sætte den præcis, som vi har gjort. At I kan blive inspireret. Især igen, som jeg siger, Nordjands øh, lille joker her, Damsgård og Mon. Der er nogle ting her, I kan kigge på, hvis I sparer penge. Men ellers så er det vores hold det her, og vi kan vende tilbage til det, når vi, altså, når sæsonen går i gang, og lige gå ind og kigge på, hvordan det går med hver vores hold. Og så øh, kunne det også være sjovt, jeg ja, følge udviklingen, eller høre fra nogle af jeres hold, hvis I, øh, hvis I har nogen. Øh, nogle nogle andre på jeres hold, så må I endelig skrive til os, hvis det er. Når vi nu her er færdige med at, øh, at sende det her på fredag, eller når du hører det, så er det jo fredag. Når det her program det er slut, så, øh, og det er det lige om lidt, så vil vi altså lægge vores to hold op på vores Facebook-side. Gå endelig ind og kommentere. Læg jeres op som kommentar og billeder. Vi kan få en god diskussion i gang. Øh, vi, er, øh, vi er meget interesserede i at høre, hvordan du øh, stiller hold op. Øh, så det vil vi rigtig gerne høre, og prøve at sammenligne lidt. Det ja. kunne være rigtig spændende. Så gør endelig det. Præcis. Øh, så, øh, men ellers så har vi egentlig været igennem det, det, det programmet i dag. Det har været et lidt sløt program. Det må vi undskylde for, hvis, det har, hvis folk synes, det er lidt, øh, lidt kedeligt at være lyttet i dag. Men sådan er det desværre i, i fodboldtørken her. Men som sagt, øh, vi er gået ind i en, øh, en Superliga-start her fredag, når I hører det, så begynder den første kamp mellem Horsens og Midtjylland, og så lover vi, at der kommer en masse fodbold. Øh, først i marts er det jo 2. division, 1. division går i gang, men vi skal nok love, at vi skal altså, kigge på alle perspektiver for Superligaen og opte omkring resultater og diverse transfers og Lyngby, hvis der skulle ske mere i, i, i den sag, som der højst sandsynligt gør. Men ellers så, øh... så vil vi igen bare lige sige, at vi kommer til at ligge på iTunes inden for meget kort tid, og, det, og vi vil stadig gerne undskylde for de her tekniske problemer, vi oplever på Aarhus Studenter Radio, som gør, at vi ikke kan komme til at, at komme på iTunes. Vi har været inde og ligge det op, men det er som sagt ude af vores hænder. Vi, øh, vi håber snart, at vi kommer derop og ligge. Øhm, det vil være et kæmpe skridt fremad, og det, og det vil også gavne lytter, jer som lytter, at I kan komme til at høre det på de tidspunkt, I har lyst til at høre det. Så det, det glæder vi os rigtig meget til, at det kommer deroppe og ligger. Og yeah. vi håber, det snart. Ja, yeah. men ellers indtil da, så bliver vi ved med at lægge det op på vores Facebook, som er Spark Podcast. I kan finde derinde, endelig øh, gå ind og like og synes godt om. Øh, og så vi, lægger vi stadig link op, så I kan høre øh, diverse udsendelser, indtil vi kommer på iTunes selvfølgelig. Og I, kan, I bliver ved med at høre os på 98,7 FM eller Aarhus Denne Radios netradio hver fredag kl. 4. Men ellers så øh, håber, I får en, en rigtig, rigtig god weekend med ja, Superliga fodbold. Det er nemlig tilbage. Netop. Så øh, vi starter ud med Horsens Midtjylland. Det er en kamp, vi også i hvert fald skal se. Men ellers må I have en rigtig, rigtig god weekend. Vi ses igen på næste fredag, hvor det bliver endnu mere fodbold. Hej hej.